نحیل حیاتو مانگا جوانی که و جوان دولارا واناک دوبو ما قددامو ها دا حیاتو لن... نبیوالت داوایا دا واناک دوبو ما قددامو اولیکو آج مخی کلی دی و آسارا هم آج روسی بریخی دی وکل شه فی امام مبین شمی رلی ری مانگ دیلالا بخپلی لم کی او این روسی بریخی دی و مخی سکلی دی. اگر مخ عمل باورته معلومي او روسوي چې نیک اولاد لري او غلط اولاد لري دا یې پتہ ورته ولګی شیخ القران نور الله مرقذه بم وې دا وی زمو استاد فرمایل ان اثارنا تدل علينا فانظروا بادنا الى الاثار زمانه خد عظمت مرگ نه بعد وګورې تاسپا زمانه کې معلومي شي وضرب لهم مثلا نسال القريه دليلي نقلي دا صاحبیا سینان بیان کړه د دا مثال د خاوندانو د کلیج یا اهل مرسلونا کلا اجرال لیداله کلی شوی بعضوی دا رسول الله ایصال السلام او دا رسول الله ایصال السلام نو زکه د تورات ده نازلیدو نه رستو په یو قوم باندې دا چې عذاب نه دی راغله چې دا وی کلیه تباشوی معلومی گی دا چه ده موسیٰ علیه سلام ندا کسان مخی تیر شوی دیم او اغا بیان کرده ده نر بیان اکرده ده او چې کلا بیان نر داگه ده خلی نراوه ته ده نظرگونه کلونه تیر شو و اغا بیان هیر نشه ننم با قرآن کیا دیگیم وی حضرتی عیسین چه برتو وایا ازار سنلا الهی مسنه کلا چراو ملی گا دیتا از بکذبوهما مداروج نه کړل ددوه علانا 53 نه عزتمن مې کړل مزبوط مې کړل پدریم باندې فقالو وی دی انایلیکم مرسلون موږ تاسو ته لګین شو یو ادرین هغه زمیدارو او پټی کار کو دی ورته مسله وکړه واغه موناله اذوی ترالل کلیدا قالوا ما انتم الا بشر نئی تاسو مگر بندیان زمان گونده ومان زلر رحمان امین شیع نگر آلی گلے محر بان بادشای اس مسلان اینا تم اللہ تک دیبونا نئی تاسو مگر دروغو یون کی اللہ ایس نگر آلی گلی قالو آئی اویدوی ربنا ربنا یعلمو رب زمان گا پویگین نا علیکم لمرسلون چبیشی کامنگتاس دا خواب خالی گلی شوی او زیمیر پترخ کیو او حچی وما لنا الا البلاغ المبين وما لنا نشتبه بمباني مگر الرسول قال قالوا اننا تطيرنا بكم ويدي خلق ودي كليوالو يغينن منغان اثبات دسبيروالي کوتا تا زمخ خولر وروالي واتالا لتسنس کلا تا تاسو ولې اماسنکم خامخاو ورې ستاسو تاسو, تاسو موږ نه زاد دردناکو قالو توایروکم ماګومه وی دې نسبد سپيره وای تاسو تاسو خسار خړې تاسو سپيره ای عین زه ګیر دومایا غپان درکې تاسو تا نو دې رخلا بلکې تاسو یو قومې اسراب کې شرک اونګي وجا امین افضل مدینه دی ګلې دې دا ما سلام ګلې دا ګریوالو شور جوړ کړې وې زمیدار ستړلې کور تر أغلې وې او خو دې ته شور دې د غوګي شو داسې چلې خو دې ورتوي وې دا دو کسان لاغلې و نه ما سلام نه خبري راوړي وي خای دا غو ما استادان دي دی، اما ته چې پټي خبر اوکللا اما اومانه لا سمرا ستړې سومانه او اوسمره خارې به برتي وي بی، جامیم بدلې کړې خپی ام ندین زلی زمیدار چی راش ناغش دمش نو بیا خپیلا سینجی دمی تا کی نناست وی خواه نرامند اکلا قرآن داغ بها دری زکر کئی ستری تا نگوری دولو تا نگوری و امین اقصال مدینه دی رجلون را دلری طرف دکلی نا یو سڑه یسار آمند والی او د غریب سړی کور اکثر دکلی طرف تی دلری طرف نراروان ده. یا یسار آمند والی تو مزا مزا نده زمیدار ده چل و لنو ورزی که مولاوه مولاوه چل ورزی ځان داری تکی ده جنگ پو وقتی چیره جنگ ده راش زان داری تکا او یرسو حکمتی ملیو که زان داری تکی قرآن داگه بحادری ذکر کرده ده چل و کوي بحادری که ویمان ازلو ده کس باندې ځان و بانیزان وجنیو سو آبیا مسئله شروع کی قال آئی یا قومن تبیو ویدوی اے زما کوم ما تابی داریو کئ دلی گلی شو دلی گلی شو تابی داریو کئ استادانو تعریف کئ ایتوی او مل لا اصل کو مجرا تابی شیدا چا جنواڑی ساسنا دلیل ده حقانیت ذکر کئ دلیل ده حقانیت ادارے زما استادان په قوی ایتوی او مل لا اصل کو مجرا تابی شیدا چا جنواڑی ساسنا او دریمه کیفیت دوستازانو ذکر کئی وهم دادو نو دید بسمال آردی او سلورمه خپل عقیده بیا نئی و مال یلا آبدون لگی صدی مال راجی بادت نکون دار ازاد فترانی چیزی پیدا کریمه ویلی تر جون دی اللہ توا راو کرزو لی شئی آت تا غضو من دونی هی آلیا ایونیو ما بیدا اللانا نرمدگاران این یوریدن را مانو که رادو که میره بان باد چا بزورین د معمول یغون د دغلیبا زورین نکرې را وړي دا یان یال الله را, پسار را لا بسار در درا ولی الله می غوګون گی الله می سترګل اندگی سوبیرانه بچکی لا د دنیا نی شوا دوم جهه بچ باندې کی زمانہ شي پاره د دی شه ولا یونقذونا نب یو خبره کوي اوبه قسمه شرک بغیرت کو شفاعت قہری ر دیو کو اادارنګي تصرف نه پکو ینی زلبی زلالي مبینا هوستاوې باندې رد کای کچره ما تاسو اومنل یګینان جواب بداو کې ګمراه نو کارو کې شمه ینی امندو به ربي ګم ما ایمان اوره پر تاسو باندې خیال ورته کوي مادي پیرا وړه خمد په یالا یاران ویل کې چې رګ دیدل پیرا غلې ینی خبرو کې کی خوګواله مولور کې بہادر دازوی چه میدان تراو تیره یری کنا اینی آمن تو بی ما ایمان راوله راستاسو پر رب بانده استازانو تاوی استازانو عطاو چه پکم رب ایمان راوله پاقی میره ایمان ده پاق رب پس ماونواره زماعی لانه استازانو پری تاسو دادی تشیده دا نر شاگرد کار داسی چه میدان که خپل استاد نی استاز دادی تکی اوزان میدان تکی چه است استازو میتگلی بونه رسیم او د استاد تهره په جوابونه کوي قیلاد خولل او ا وی وختم پکې راځه مشو په ګاڼه باندې 20 پلاولې وهه ا وسن کدنې شو روده په دغه وخت کې ویل کیږي قیلاد خولل جننه ویل شو د تاسو جننه تا قالیا له ته کومي عالمونه وی وی هاي اے ما چې پوي دلې به پس او پخواند آغا مسلی بانده چه بخنو کرماتا رفض ما وجالنی من المکرمین وی کرزو لما لها ده کرامت والاونا مرگ و لرارواند خوشال خوشال ده نشان مردمو من بات گویم چو مرگ آیت تا بس هم برلا بیوست مرگ و لراغه اپو شندو باند خوشال ده ده دا خدا اللہ ده طرف ای کرامت دانده چې کچکول کې دریاب بند کرده دا خدای توف ده او گوره دغا رجول او دغه صاحب یاسین تا او دغا زمیدار سوی تا حاج نده کده منز نده کده خیرات نده ورکده د شهادت میدان ته زان رسوله ده ده سی بهادر ده و جالنی من المکرمین و گرز و مالا ده کرامت والاونا و ما انزلنا لا غیرت تاو گورا دالله دا یو بنده یو غیرتی بنده یو ساده بندا۔ چی آگا پا مسئلہ باندی زان شہید که نو دا اللہ غیرت تو گو را اللہ غیرت کئی و ما انزلنا لا قومی منگ راونا لگا پا د دا من باندی مین بادی ہی رستو دا دنا من جندین یلاختار مینہ سمای دا اسمان نا و ما کون نامون زلین را لگون کی ان کانت دا اللہ غزب جوش کر آگلے دے ان کانت اللہ سین دا وائدان نو دا مگر چگیوان بیضا هم خامدون ناسا بعد وی سال پرادو زمیدار ده خوب آدری کرده شادت میدان ترسید لیده اولا اولا قوم و لطول تباو برباد کرده پیو چه غبانه تباشو کرامت والا اللا ور کرده ده داد آغت کرامتو, کرامتو کرامت دانه ده دان چاگه ده سپینه پاگونده وی مالوچ و خپیری وی نره نازکی اولا پاسته پاسته لازونه و پسری دو پتا چورده ده او په ګوٹ کې نه از دي او شپاشا پکې د کرامت نه دي کرامت داري چپ مصله ځان شهید کړي لري او په مصاله ورته شهادت ملا شوې ده کرامت دې او الله دشمن تباو برباد ک یا هزار دن علال اباد ای افسوゼ ببنې غانو باندې ما دي م رسولینو ناراضي دي د رسول الله کانو مګر وی دی بی باغ بوري یستا دی اونډه غوونکی او علامه را نه ګوري سمرا لاکډوی بخواد دی نا قرونی بیلئی ان نو لایر جوړنو بشکا دی با دی تراو نه ګرزی وین کل لما نشه یار یو د دینه لما مگر جمیون ل دینه ټول بامنګ سره مو زرونه دیرګری دو په داوخ کارته بوزین پښتانه یوټوب ادا وډو په پا دیشي نا وېړو په داوخ کارته بوزي مسالره له وانا له مساله, مسالة بخارشي دنیا کی وای ادل ولم الارض او نه کا د دې ته پارسم کام او چا ده اهنه تازه کومه دلرا واخرنا منا ابا او با زومګه بده دینان دانی فمینو یاکولونا بازی ده دینا خوریدوی و جالنا فی آگر زوری مید پدی که باغونا ده دا کجورو دانگورو با یویلی میدی فی آمینالویونا پدی که ده چینونا لیاکولو من سمری ده پارا چی دا میو ده دینا او نوی کردی دیلرا لحسونو دادوی افلا اشکرونا یا دی شکرنو باسی پاکی ده دا رزاد دارا چ پیره کړی دی جوړی ټولی داسنا چېر غو نه یسما کا وامین انفسیم دتی د نفسونو نا داسنا لا علمون چې دی ان بيجنی انا قادر به پرش پرم نزلقوم من النار چلرې ګو منګا د هغه نور از ناصابادی مسلمون جاری کی براتی وی و شمسو تجری لمستقر لها نور روانه زیدو دردو د ویتا ذالکہ تقدیر العزیز العلیم دان دازاد خالی پئے بچادا وال قمر قدر ہو از وګمغان دا دګری مونږه دیلره مانا دې لا پړاو نه تا دا هاروانې تربيچو ګردي کل اورجون القديمه په شان دا سنګي زړې باندي یو پریديو هغه چتروجيني ولوي چروجيني ولوي نو چې کله ختمې دوه کې وینم دا میا شي لیدل دا ډیر بهاري کاور نه نو دا ا پریديو تا خلو وي ها نو چیرې میاشته کتل دا سيو زغوریمه چکلم ختمه مو چکړی وای <تصال> حتا اده آر کل ورجون القدیم په شان د سنگ زړی باندې لشمسو يم بغیلا نن وره مناسب در دینره ان تدری کل قمر اچرا ګرګس پغمي ولا ليلو سابقن نش پامخ کیدونکې د پورز باندې نور چې کل پریوزینو لاش د عرش دلان سجده لګی الله ته الله او تَهُ کومو کی جزب یاد مشرق نو خې جنوبي اره روزانه نور سجده لګي الله تعالی د ارشد لانی او الله ته سجده و کیا او الله اور ته حکم کوي یو ورځ به عادي راشي چنوار به سجده کوي الله تعالی الله اور ته حکم کوي هاچ وخت تیر شه الله وی مغرب نه راوخیږي د مغرب نه راوټیږي د قیامت به شروع شي ولا لیل او سابق النار او نشپا مکه گیرون گیره د ورځې نه او کلن فی فلقیاس باونا د قران نه د معلومی چنور ګرځي سیندانان او چنور نه ګریدي واکلن بی باونه هر یو په خپل حد ګلام بووی واذلهم انا عمل لا او بلانه خدیلرا دا چی سواره ګریمی دی زوریه د مولاده دی فل فل ګل ماشون پای کیشتای کی جډا کښې ویلا وا خلقنا له مم مثلی پیدا کړمی دی لرا په دی هغه چې دوی بسور لیکي کیشتای دی وسلانچونه دی موټری دی لانکو زری دی او دا دور دیو دا غرغر گا دیو دا اللہ پیدا کړل و نشا نشاک او غالم نغرقهم غرب بکم دیل را. فلا سریخ لهم نو نبید یولسی می زوان دویل را. فلا سریخ لهم. اللہ کذیر ډوب کمه فلا سریخ لهم. پریادرسو اللہ نشتا. دی یولسی می زوان و لبیا نشتا. فلا سریخ لهم و ورتوائی وید سورت یاسین بان کافرا. چه تدا خبره که دی یولسی می زوان د ویا په سوره یٰسین کافری فلا صريخ لهما نشته پریا درځ دیلره ولاو میونقزونا نه به دی اخلاص ګریشي مګر رحمت زمنګ ناو په متاع الٰهین پیدا د وخت بوري و اذا عقل له متقو کلا چی ویلې شي د تا اوری گئی دا سنہ جمع کستا زون دی هغه چی رسوستا زون دی خامخ چر هندربانی وشیم وماتاتی من آیتن نرازی دیتا صنقا من آیت رب امدن خود رب ددینا مگر وی تی داغین رس کے ان کی ویزا قیل لهم کلاچی ویلیشی دیتا انفقو خر چکی دا, دا صنقا در گلیتا استا اللہ قال اللذین کفرو وی آئے کسان چی کفر اکڑے رے للذین کسانو تا چی امانی راولے رے انو تویمو آیا منگ ڈوڈائی ڈو ورکو مل <ماللاؤ> لو یشاع الله چا چې بچو وړي الله تا مو ماړکړې به وی دلرا زمونږه ولډوی غواړي امام شاه تیوی اعتصام کلی کی چې مبتدیین او بلدیان همیشه د پاره دلیل دا, دا, دا چاوی دلیل په هکاس باندې نېسي هغه یې صحیح دلیل نېني چې د قران او سنت نه هغه به په دلیل بونېسي وی چې زمونږه ډوډی غواړي الله او زمنګ زکات زونه غواړي مې به خدا خپل بنديگان او غریبانا دې مالکی کنه نه زکات غواړي چې غریبانان نو ل زکات ورکي این انتم الالفید الالمبینا نه تاسو مګر گمراه کار کی او یقولون متاز الوعد وای دا واده تا تا که تاسو رښتینی نه ما انظورنا الا سیات وای دا دین انتظار نه کوي مګر چغیوی دا تا خو زمون چی نسب دی لره او دوی جګړی کوي جګړماری یخی سمون جګړی بکی فرااست دیونا توصيهتان طاقت بنلري د توصيهت کولو نو حق اهل خپل دار او ګرځي وانفيقا بسوري فوق بواله شیش په لکي فایز امنل داسي لاربي منسلونا ناسا با دي باد قبرونو نا حق بل تراوزي قال وای بده یا ویلنا هاي رکا وير منګلرا مم من با سنا ممرقذنا چا پرته کوم گا د آرام گانا ها ذا ماوا در رحمانو دا او بهلې شیدي دا غ چوارکړې مهربان بچا رښتیا ویلي دی پیغمبرانو ان کان د الله څخه تا وعده نه وي دا مګر چې غيوا فیزام جميع لدینامو درونه ناصاباتی با ټول موږ سره حاضر کېشي په یو ما لا ټول مون اوسون نن دا سات ظلمونه شي په اونز باندې زره ولا ته ځونه بدلوبورن کېشي الا ما بدلبا دان کېشي مګر دا ست چه عملم کړو یقینا خو وندان جنت الیوم دا سات في شغل این فغون به نعمتونو لذت دغی سنگی کوي پانې متونو کې به لذت دغی سنگی ها یملاو ها راجی به مولاو مان نه ولانه ورتلا خوب اساتې سورۃ یاد کړو زه که ختمه نه بیړې کول لاخونه چې څوک ډیر کوي نا وته سورۃ یسین په یادو یاد چی بیا د سورۃ یسین ختمونه وو نو یو سره یو داغو QtGui ta pisho dangeda le da gholip ge kridi pisho pe rucha takleda chirucha takleda raghale da ga khatam gar la war ta weli ni chira za ma pa kwi ge pisho gholukral wo che dina sobu وې فيه شغلن فاجهون وې ګورکنه پېښه ګولن فاجهون پېښه ګولې فاک دي هغه په دې معنا نه پوي دا جز دې څه معنا ده نو یو خدا تي وي چې هغه په معنا کې ګټه او پهhto کې بازار ټکه وي فيه شغلن فاجهون شغل نه امتون ته ویلې کیږي فاجهون معنا لزت اږي سونګي جنت کې به وی نعمتونه به وی لزت به پیاخلی هم واژو هم دیو د دې ملګری في ظلالنا على رائكي پا آرام كي باي فكر صوباني مدتكي ان در لگه انجي لهم فيها فاكياتونا ديلة باپده كي لزدو و لهم ما يدونا ديلة باپده كي آش غواري ويلة بشي سلام قولم من رب الرحيم سلامتيا دا وينا ترابا تراب نهرباننا وامتازو ليوما جدا شئنام وزي ايوها المجرمون اي مجرمانو الماحدلیکم اے وادانوګنی موږ سره اولاد دادما الله تاو شیطان چې عبادت بنک دی شیطان یقینا دا ستاسو پر دښمن سرګند وانه بدونې زما عبادت کوي هاذہ صراط مستقیم دان غلاردا ولاق قد وللمکم جبل الله پدای سره ګمرا کړي تاسو نه اټلې کثیر انډيري افلم تکونو تاقلو نا اے تاسو هاده هی جان نمولدی دا غا جاننده کندوم تو آدونه چه تا سره وادشه و اصلاو حل یوما نم دن نشه دیتا نم رضی بیما کندوم تک برونا پاس بانی چکو فرم کرده بی حل یوما نختی مولا فواهی ما دا سات محربو هم پخلو دده بانده و تکلی مونا عیدیه ما خبری بکی لاسونه دده و تشادوار جلوه ما گواهی بکی خپیده بیما کانو اک سیبونه پاس دا اللہ دا قانون داده دا چه اللہ چا دا, دا خبرو کارخلی نوار اغیستیشی دیم اللہ چا تاور اول که نار ور اول ورتکولیشی دنیا که خسرت دا یو جبه دا دا جبه گویاکی خددیر و خلکو جبه بندی کری دی چارگان یسی آقا که چه اللہ خبرو ندی خیناقا دی خبریو کیزا دا جبه سارولم ور <میدرس> غانو بیوئی، بیوئی، بیوئی، بیوئی، بیوئی قران له مرکړې دا بې ظلم مرکړې دا خرو له مرکړې دا خوایې به خبرې نشي کولې دا چې خبرې لکه څنګه چې په انسان کوي انګریزي په وای بوختو بي وای اردو بي وای پنجابي بي وای عربي بي وای عربه په ویلې شي قران په ویلې شي نور یا حیواني بنشي ویلې خو چې کله دا جبه دا دي خیانت کړې وې پلا سنی خیانت کړې وې پپو باندې خیانت کړې وې پاسپر غی خیانت کړی دی په غوګونی خیانت کړی دی نو دی جب باندې بالله موه روئ قیامت کی لاسو نه بخبري شروع کی اندامونه خبری شروع کی اندامونه وای یو اندام دامو چې الله په مای دا ګونه کړی دی دای کړی دی دای کړی دی یو وان دام بلګی او جب باندې شویل چې دروغ وی الله الیوم انقدمو علی افوا ایم دا ساحت مور بووا ما پخلو د دې باندې خبري پکې منکراله اسونه ده, ده, و ده, ده, ده, ده و با دی, یا با دی, دی ده تا ده و تا شهادو جلومه جلوما گواہی پکې خپې ده دی به ما کان یک چیبونه بس 22 دې کوي یا بس 22 چی دې کړیو آ गुन्हाونه چی دې کړیو ورته زمنګ د خدای دومره لوی طاقت دی چې لاسونه خو کې به الله د خبره طاقت واچي وېستا خدای کې کم طاقت تا دی تاسو ستاره یو لسمیزوان کې کم طاقت دی ما تو خایا هغه ونه شي خدای له ما اډیر زورا ور دیوایا داغه تاکا ډیرلوې دي چاغه اوشه گویا کی نو گویا کولې شي چاغه ګون کې نو سوګي گویا کولې نشي والاونه شاو خوغه زمونګه لا تاسو نه الا يونيو ما اور کړی به مونږه څرګیدې دي پښتا وا کوسې را تا منډي به وال ویل لارې تا پانایو سرونو سرنګي بالې دلوکی کغهغه زمونګه لا دی را پپلو زاینو مست اوطاق بین نوې م دتلو والله هرر جوونه اوونه د واپس کېدو خپل دیته ومن نومیرو او څوکو جومر ورګم د لره نو ن کڅوبل خلقيې کمزورې کو د لره په خلکو کې په مخلووب کې او پهله یا قونه دقل نه لري ومالمنا او شره مګې خوددلی دته شره ومایم بغی لو ندي مناساسب د لره انه ن دا الله ذیکمهقرآو مبیه مګر باندي قرآن ښکارا یم زیرا منکان حیا دې په لار کې یریاسو چی وی ژوند مې شي په توحید باندي وایي قال قولو او لګي وینا دا ځا په کافروباندي او لم يروا ایا نغوري ان خلقنا لونچ بيشګه موږ په لا ګړي دي لرا ها چې ګړي دې هې دینه لاسونو زمونګه ان امصاروي فهم لا مالم کو نو دي وزلل زللها تابې کړي مې دا ساروي ديل رافه مینا رکوو ما بازي دې سارونا سرلي کې دي پاګي باندې و مینا يا ګولون دې نه او ساروي ورتاډ وسوي نه دا ولالا تابې کړي ولهم فيها مناب و مشارب کې بيديدي بجون بيوري و مشارب او زه د سکلو نه افلايش ګرنا دې و تتغظوا من دون الله و نی ولدی بی دالانا نورمذ گارانا لا لهم یونسرون خامخا چی دیسریم دادو شی یا دیسره امدادو کی دی الی هاوسره یا بی عابدین سره لا از دیونا نصروم طاقت نلری دیم داد دئی و هم له لهم جند محدرونا ادم مشرکان دی پیران لرا لکر تیار ان جنډه بدچی کله تی را و تخت ولرا بره ولانو من جوور بوی دا را کمالا او منجو ور بزر پسی رامن دیوالید یو زلی زر یو زیت تطلیوما کلی سر خواکیو شهیدو آن آغی باندی جاندیوی دیر زیادی زور پسی لارا ماغمی تیتولی راجا مکڑی را تولی مکڑی دی او یو پندو کی کمیو تولی را میوڑا یو لارا کمیو گرزوالی زمان دا کلیو بودای را او یو گفی د ټوکو خبر ډیر زیاتې کەی مشرخه زده آې وی زدا سي پټي توه تم فلاره باندې د ما پندو کې مولي ده نه وي واپس رالم څخه غرمه ټیممو ویماوي چرته څه زمټي ځتلې ده اودا پندو کې په دې پاتې شې وې نو آسینا چې سړې دل تک نه آلی تینو واپس راو تخته زم ماجیګر وی بیاړه ما پندو کې پروته هل تا دا اوی پتیو پا غلار باندی ها سهاری بیادارم بیاد پرو تو امایی چی دا سنگ پندو گیوه دیل سوگرانه لرزواره نما کلامی کاغی کیار قسمه جاندی وی نو اماوی چی دا با دو کدی دا با امرانی کدی وی امایی تا امرانی کلا کلا وی اللہ دی خصا دی مشرخ دا هاوی دا با دو کدی هاوی زکا هاوی دی زیارتونو پسی دا راغت سی دا اوبا د واغادي رخوږی خبریم کی امر پښې کله کله لګیای شي فلای ازن کا قولهم دا ناقاره منځوران دی برامند وی چې زماره بابان رځنده تختولې دا بودری باید رورسیو دا بوګی بل زل باندې اځانډي بیا بیا می ترا راو شو کولې بل زل بیا بس اخره کې غویم تنگ شو و چې دا څوې جوړې ته پیدایم سوګ نکړه ځانډي لاړ حد نشوي فلای ازن کا قولهم کې دال را دی با باید رالي بندر پشي وي چې دا دا اولياو دشمن دي دا د قبرونو بيزتي کوي قبر وای موږ د قبرونو بيزتي نه کوو من خوای چې قبر ته دي بغبري ته دي نو مخبريز مګه پاکه ده په هزار سره مزه توبه کې سروي ساتي ته کوي چارڅکي ته کوي دوپلا باجا راګي نو بيزتي وای ته کې کومه یې کوو خځو سړی پکی ګډ وژګر دي مې بيزتي خو تاسو کړلا اړو کې مولا فلا یذن کا قولم خفضنی کی دالرا بعد يردد دی انانالم بشغامنګ پویګو پاس باندې چپټی بیا جسکارہ کئدی اوالم یرل انسان آیا ندی معلوم انسان تا ان خلق ناو من نثوا چې بشغامنګ په لاګړې د لرا دیو سات کینا پیزا وا خشمو مبینا نا صاحب دې جګړ مار کارے و پلی لیتوب وای سړیا وله جګړې کې د جګړو نه ځانو ساته په حق وزارة بلنا مثالاً بياني منجل رأي مثال ويجي سنگا بغير دو وكيل نجاج سرنش ملاوي دا الله لبهم شو پارسياً نيسي الله مالا ويلي مثالونا بياني ونسيح خلقائر قدره بل پیدايش اصاس كتاب قور بل پیدايش تري وقورا مطلب دا شتمی پیداكولي نسوك دي لرزوليو سوك رأس ريس دارو اس سوك رأس رنو ونسيح خلقائر قدره بل پیدايش قال ما يهل زعما ويره سوق با جوندي ګلرا وهي رمي ما چاوي زرا زران قلو هي الذي ورتو اجوندي بك ديلرا ذات انشا شي پيراګي ديلرا ول زلي وهو بكل شي خلقنا ليما او د الله پر پیدائش باندې پويي دي الذي ذات جاءل ګمينه شجر لغبري چې ګرځولي تاسو لرا دا ون نشنينه نا نارانور فیضانتو منو تو قیدونا ناسا پا تاسودا غینا هور بلوئی لکه اندستان کشنی وینشتا چورتی بلیگی اولی سل دیان دی غزات چی پیدا کلی اسمان قدرت والا الا يخلق امسلا وما طريق خبر اچ پیدا کی مثال ندای بلا ولینا وهو الخلاق اللیما دا الله پیدا کوونږي په دې اے نما امره بیشکا حکم د الله کل چیرادو کیو شيتا اي یقول لو په یگون دا, دا چې دیتا موجوده نو موجودی پس سبحان الله دی پاکیدار ساترا بیا دی مالو ګوتو ګلنی شه په تیا کی با جیدار شي دا الله تبره وګرولین شي سورت کی حقیقت دے انسان ذکر کاؤ، او علم یرل انسان اننا خلقناو من نطفا، انسان آتے بیدای دا او دریز اللہ فزد سیحا، رات للیو دنیا دا پسیحا، نطلللی دنیا نبسیحا، نور پورتا کی دللی دا قبر نبسیحا، صلت تچیقی وحی، بلدچ رامدچ باباو راو رسیگی، سورت اسوافات، ترتیبږي او د ارشاد دی او نزول کې شپږ 50 ستندې رسولو د سوره انعام نا نازل شوې ده را باندې سوره دمخ کې سرا په غاڼه او ځبان یو هر کل آئی صورت کی حقیقت ده انسان آو ده دو جگڑی ذکر کری نو دی صورت کی تفصیل ذکر کری چیمبیاو سرے جگڑی کری وی بلواجه مخې صورتې په عنوان د تسبيح باندې ختم کړه نو دا صورت به په عنوان د تحمید باندې ختم کی د دې وجنه اور پسې راوړو بلواجه ماخه صورت کې ايجز د انوار سپوګمۍ او ستورو ذکر کا نو دې صورت کې ايجز د مستفین او ذکر کړي دا چون خلکو دا چون شو خلکو امتیازات د سورته دا صورت ممتاز ده د نورونه پذیکر دبال بوت باندې دا رنگی دا صورت رنگ ممتاز ده د پو ویناد ابراهيم عليه السلام چې اني سقيم دا علیہ دا صورت ممتاز ده د نورو نه پدې خبره چې يونس عليه السلام باندې د کدو ونزرګون کړې دا کولاسه په صورتو اې چې د او ایجز دا انبیاء چوکو راغوو انبیاء چاوی اللہ تا اجزی کڑی دا دا تول پدی صورت کے با ذکر کی اولا که ایجز دا ملائف ذکر کئی او اس بات دا توحید کئی وصافات صفن قسم نی قسم نی په ملایکو چې سب جوړون کې په سب جوړولو سره ما ماناده قسم وکړا اصول کې کستا سو خیالو ما د حل قسمونه ذکر کړو د قسم کله کله په ماناده شهادت باندې راضی قسم په باندې شهادت راضی او پاري کې چې د الله نه بغیر په بلچا قسم او دا قیدو ساتې چې نه نفو نقصان مال راکې نو دا شرک دی او چې په معنا د شهادت باندې چې شهادت کې پیش کې نو دا بیا ګنا نه دا لکه پختانه موي سترنګ پدې باندې گواړې چته خو ځواني بدن پدی باندې غواړې چته خو تندر اوسه طاقت والے نو دا ګنا نه دا شهادت په معنی استعمال کې نه دل تداو په معنی د قسم نه بلکې په معنی د شهادت تي واسافه صفا دی سب جوړهونکی په سب جوړه ولوسره ملائکه فَصَاجِرَاتِ سَجْرًا نُرَتْنَا وَرْگون کې پر ټولو سره شاهيد دي آراتون کې ملائک کافرو لاره پر ټولو سره فَتَالِيَاتِ ذِكْرًا نُشَاهِدُ آلُسُن کې ملائک ذِكْرَا حُکْمُ دَ اَللَ رَ اَنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ اج میندی د واړو کیری ور د مشریقونو ان از یے د دنیا بشگا منخست کډری دی د زی نتل نلکا کی ب پکایز د سترو باندې وحید زند ساتنی دار شیطان سرکشنا لا ی سماونا الا الملایلا لا غغ نګ دی اغه ټولګی چتا و یوغ من کل جنبه وشتلشی دار طرف نا دوه پراٹو لبانی ولاهم مذاب واسب ذیلا رازاب من خطف الخطف متاغرا سوگو چٹونگول گئی ٹونگا پات باو شیابن سا کہبو ورپسی گو لمبخ کارا زلی دون کی تپوسو گلدینیا دی سگدی خلقن پ پرائش کی امن یا گو سوگو خلق ناجی بیرا گڑ مین نا نا من توین اللازیبو بیشک ما پر گڑی دل را دا کھٹی بل اجد بلکی ته هران کیږي و یا سخرون او د خندا کوي تا پوری و ای زازو کیرو کلا شي لایس ګرون نو د وی پن ناخلی دا شی بې ایمانه خلک دي و ای زارا او آیاتن کلا چی وین یو نه کا یست سرونو خنداګان کیه پوری مسخری کوي پوری وقال اللہ و ای دی نا ځان زایل لا سیرو مبینا مگر جادوګار رې ای زامت ناو کو نا ایا کل ها چی بڑوشو منگاو شو خاوری اوڈو کی اینا لما بوسونا ایا منگ باپور دکولیشو او آباونا الاولون یا مشرانز منگاڑون بانی خلنا ها مرتوی آو وانتون داخرون تاسبات تا بداری ای فا این وای دا ناساپا داشرخ دی یو فا ایزاو میانزرو ناساپا دی بگوری یو بلتا وقال وای بدی یا بیلنا ایرو کاوی دی منگل را ها زایو مدین دا ورځ د دې سلیه غونټومي توکا دیبونه چې تاسو پدی باند ورو وي او شر الذین پرتګیاګه کسان چې ظلمی کړی وي واځا جون ملګری د دی و ماکان یا بدون اچي باد تیګړو ټول جمع کوي ملګریم جمع کوي عابدین و معبودین ټول جمع کوي من دون الله عبادت لانا فادوهم نیک دیلالم الی تر د جهنم په طرف دل اړې د جهنم وقفو ما لګي وتروي ان مصولون دینا تپوس کولی شيجاننته بیا روان کړي الله و لکی تپوس کوم ما لکوم سر داسوله لا تنا سرونه چې د یو بل هد نه کوي بل هممل یو ما بلکېدي نم لدي مستلیمونونهغاړ ک خودن کې الله ته وغ بالا بعضو الله بعض تتصاالونه مخامک ب شي بعضو بادي تپوسونه کې د قالوا واي با انكم كنتم يقنا ويتاسو تا توننا راتلئ بمنگتا انين يميني پا دير زور شورباني یا طرف طرفنا براتلئي پا جيب كيب نظر او یا پا زور سرا یعنى دخلين بذي زغونت لل او یا پا قسم سرا یمين قسم تموي زور تموي طرف طرفنا دري وارماني قالوا واي با دي بل قالو. بواي باي بل لم ت کوون مو میینین بلکې تاسو م میناانه تاسو پ خپله بمانه وي سره منګ اوکناان کاري و معکانه لنا لکوم منسلدانانه نو تاسو را په منبانې س زوره بلکېي تاسوو کوم سر کشه په کالینا کولوه بنا او لګې دا منبانې من نا درب زمنګ یقین منګه زلهځقون سکون چې دا ذاابو پهغنا کو منکم راګی تاسو اننا کونا غاین د بشه او منګ کومرانانه پاین نو مېو مای دین یقیناندې پداورز باندې فاضات ګي مشتري كون ګډوډ پرات دي ان نا کذالګه یقینان دارنګي کاو د مجریمانو سره ان اونکانو یقینان دوی اذا کلا لهونګله چيبو ویلی شو لا اله الا الله نشه یا سرګونګې بيد الله نه ځان غدګنون کیبو دا مساله وین نه منله آداب به بدلګیدا وایقولونا و ایامنگا پری خودون کی اخپلو مددگاران لرا لشایر مجنون دوجه دیو شایر لیوانینا بل جاها بلاقی بلکی راتی کری پرشتیابان دی و ست دقل مرسلین لی رشتیابی دی تزدیقی کری ری ری پیغمبرانو اینکم لذا ایقون الازاب الالیم یکنان تاسو ساتون کی دازاب دردنا که و ما تجرون آبدل نشی در کوله الا ما کن تم تا ملون لیکن داسو چا ملم الا عباد الله المخلصين مگر بنديان دا لا جون شوي اولائک اللهم رزقهم معلوم دا که سان بیلر ا رزق معلوم دی په واکه همی وی دی و هم کرامون ودي من شوي دی فی جنات نعیم په جنۃ ندنه مدارو کی الا سرور متقابلینا پا کټونو باندې دا تام مقام کیدون کی یو طواف علیهم گردش له بشی پدی باندې بیکاسین قاسم میینا د چینو نا چینه داکه بشربو چینه بوی بې زاه سپین لز د دلنی شاربینا وان باور کې سکون کولا لا بیا غولون نه به با په دې کې سر درد دی والاهم نه بدې انا د وینایم صفون بد پاکيږي یعنی د دنیا شراب چې به اوس کل نو د ځان نه حاله به خبر نو خو څلور کس به نیول او ها اوده बैठक نه به راوخ کو وین دا هم کا سیرات الدرین دیگر دی وا بندونکو نه زروالوی غټو سرګووالان کا سیرات الطرف یو مانا نه بندون کی نظرونو لرا په خاوندانو باندې هغه نظر به په خاوون باندې بنکړی وی یعنی داسې خیانانه غذب وی چې بغیر د خاوون بل سره وینې لیدلې داسې خیانانه غذب وی قاضی راتو ترفي او دا د خزي حسین دی چې خزه خپل خاووند ته څومره ډیر ګوري نو دا خزه خیانانه کړ او دا خیسه ده او کم سره چې خپل خزي ته ډیر ګوري نو دا سڑه خیسته ده پا دی بانه پا دی خیسته دویمه ما مانا قاسرات مانا مقصورات یعنی پا دی نظرونه بندیگی چی ورتگوری نو بلخواب دی کتل نکیگی دوم را کولی دی چی ده ورتد یوزه لو کتل نو بلخواب در لکتل خون ندر که دوم را خیسته خیسته یا بلا مانا بانه بی غد گتی او غدو بانو والا بی دا کوم سڑی دا کم انسانس سرگی چه غطی وی اوگدی د اوگده بانه وی نداغه سرگی که حیاء دیره روپ بگی دیری اواغه انسانس لور دیری داغون دیره سرگی چیوی لکه دا چرک پشان نشاوتی دیری لکه دا چرک وینده هم قاسرات و طرفی حاصل ما دا چه حیاء ناکی بایی قاسرات و طرفی اینا بندوون که دا نظرونو د غط و سرگو والا قا نهو ناگو یګی دی به زو مغنو نو اگې صدب شېو دي مې نشاو لاړو لاس نی صفا او پاکي پاک 바라 باد وملا باز يت سالون مقامک بشي باز د دې په بازوبانه دی یو بلا تبوسنه بګې قال قائل منهما او یو یونګد دینه انی کان علی قرینا یقینا مال یوملګره زما خو یو یوملګره په دنیا کې زن به ملګری ملګری تابو اوراته به وی چې ته جهنمی وته الله د امریکای نه پیسې راوی او زه جنتیم زه خیرخواه ما د خلکو زکه بیلمازه ما زکه د خلکو خیرخواه ما زه دوموتہ کینم زکه د خلکو خیرخواه ما زه میوزک تکینم زکه د خلکو خیرخواه ما ته خیر خیر قران وینم ته امریکای نه سړی نو ته الله د امریکای نه پیسې راوی ها دا ورا ته دنیا کې وی صابه کې mula parosa kale baymana gundeo ta na ga wedel ameriki na mi pe si wala razi ay fi munya wala gisti سابون wed ameriki na tala razi sriya ta sabun ta pe mini shiting wala da khat sabun ta ha pa panzo rupai ba ne khal ko nikataza ke ka salor zale nikata عجيبات دا عربه عجب دا ورو دیدن درین پادشاهی کې لالو و پنجو حماشت صفائی عجيبات دا راغه چې لالو پنجون د ملک صفایانو ګرځیدل په پنزو سره خلکو لنی کاونه تړي ها او دی له د امریکای نه راوی د امریکای نه خود از ترګي و مړیستاس ترګي وګیری ها که تړي مالدارم چې خپل ترګي وګیری وایا یقولوا ائنا کاله من المصدقینان ایا ته په 500 روپۍ حرام اخزا خلکو لروای کی چاول روای کی ګینان یقول وی ائنا کال مینه المصدیقین ایا ته د تذید ګون ګون ای ائزام ایتنا کلا یمړ شومنګا او شوخ خاورې و ایزام وړو کی ائنا لم دینون ایا مونږ له بدل راکولې شي قال حال انتم متلیون او بو یلا ولی تاسو خبردارې غیستون کی ای دی وای چې او کنا علامه غل غینو چې هغه سوسو کسان چې موږ ته امریکایان یو خپل باندې ها چې بيدینه به کول او ځان ته سم الله او ای زو شت شا فتل عود وچت بنشې فر او د لرا فی سوال جهنم په مینده جاننن کې قال او دا جنتی الله قیسم بګله ان کې داله در دینه نځ دی چې دې ملائکړو ما ولاولانے مذربی کنی وې نه مذر زماله کو ته منال مو درین وې بعد حاضر کې شو نا پاز حقیم افمان نو بمیدنا اې ان یو مغام له کیدونکو بیمی تین جنتیانم مرګ منغه جنتیانم مرګ مني چې ميت مني حیات نا ميت ها عجبا دا ور راګي ها پرې ملک عجبا دا ور شذ زمانه شو مفتيان ډیر شو مفتن ارزه اروختې عر لنګيږي او مفتکان پیدا کیږي کی. مفتيان پیدا کیږي کی چې ګټاله نو مفتن مفتنه تلاندی پراته د مفتيان راولي اگې ورته ډيري پرتی وي ا حیبا دا راغې وي حیات النبی او حیات وي جنتیان موت منی او تاسې نه منی افمانه نو بمې دینه ا یې نو مونږه املقه دونکې الا موته تن مگر حمو به منګه په مرګلومباني ومانه نو به معذبینا اړومبنه مرګ راغوي منی دوی نه مانی و په ومانه نو به معذبینا اني منګه هزاراک دي شي ان هاذا هو الفوز <سؤال> لازم ما یقینا دا خمه خه کامیاب لوي دي لميس له هاذا افل <سؤال> یام علی العاملون <سؤال> مثل <سؤال> د دلر عملو کی عمل کوون کی زما استاد علامه محمد تویط احری فرمایل وی طالب ما یومل ګره وبنګ سلامنګ به اغه ملنګ طالبوی ما ته وی چې خو بینه ما اشنې شین باغره اشنې شین کابل له پاه کې غړته او دا آیاتون دا یاد ویل مصل هذا فلیعمل العاملون او ما اورتوی ها چې د دې خوب تعبیر دا دی چې طالبوی مې د الله د رضا ده ولله دې قبول شي لمصل هذا فلیعمل العاملون ازالک خیر النزل ایا دا قربې مل مسیح کی عم شجرت الزقوم یا وند زقوم ډیر زلا ها اداسي خوب ويني څلې نبي اسلام ما سو زلا خوب کیلې دهلې د ماشومو لري نه والا تر دې وخته ها چې کله د دوري رضای رضیه طالبای دراوテム کال کې یوزل نبی اسلام خوب کیوینه ما ها یوزل عثمان عثمان زو د ما او الفا طالبوی کی استاد لے گلم یو زی ته درس د پاره درس نکاو تکلیف راغه مخی ته اخواغه باندې خوشاله و من ها بس را له میو جماعت کی پریوتم ماسبخین تیمو خوب را له راغه و د شوم چې د شوما اودی کی می الله خو قبولیدو انبیی له سلام ته حکم وک یو دوت نه دی نبی له سلام ته حکم وکیدا د واړه بلا سننونه نه او دیوال دسی ور والا پڑا گره ها دا خوب ملی دا عجیبا خوندو پکی بس راویخ شما تسلیمو دا بعضی ټیم کې تسلی انسان تا شي پدی باندې دا س دلیل بشاره نوی خوب و انسان د پاره الله تسلیو گرزی دا ازالک خیر نزلا ام شجر تزقوم نبی علیہ السلام اکثر چه خوب کینم خاسه خسته چیز را لراکی یاته سخته خبره کوي ازالک خیر والن ظلم شجره ذقوم ایا دا غره دی مېلمسیه کی یاونه ذقوم ان جعلناها فتنه للظالمین یعنې موږ غرزولې دی لرا امتحان د پاره د ظالمانو ان ها شجره داونه دا تخرجون فی اصل الجحیمه چراوزی په مې ته جہنم کې نار کانه ناروس شهبینه اونچی داږي گویاه که سرونه سرونا ده دی سر ده شیطان خوچاری ده لیه نده چه شیطان څنګه سر ده خدا پا بده اکی استعمالی گی شیطان سنگه عمل بد دی نو ده ده ده شکل بم دیر بده سر بم ډیر بده په بده اکی استعمالی گی فا این هم لا آکلون یقینندی خامخان خودون کدی ده دین آنو فا مال اون من حلبوتون دکاون کدی ده لرا بیا دلیل را پرېبانی شکلي من حمیم د ګرمو بونه بیا اینه مرجوه ما واپس کېدل دی خامخا جهنم ته وی انهم لالف او اباهم ضاللین یقینا به مونديو مشران قل گمراهان فہما لازاریم یورهون ندی په نخوخ بلوبانز غلول نشي په نخو د مشران وبانز غلول شو ولقد ولع قبلهم اکثر الاولین پدایسرہ گمراہ کیړو په خواد دینا مشران علم بانو ولقد ارسلنا فی منذرینا پدایسرہ رالی گلمی پدې کیراونکې فان سرو ګورا کیف کان عاقبت المنذرینا شو انجام دی راولې شو الا عباد الله المخلصینا مگر بندیان د الله خالص شي وي ولقد نادانا نوحن او پدایسرہ ذکروا موږ تنحلی سلام فلنے عمل مجیب سن قبلونکې مونګه وان اجنا او خلاص کریم الدوله اهل ددو من الکربله زیما د مصیبت لوینا وجنا ذريه ته هم الباقينا گر ظلم اولاد د وی پادیشویم ودارکنا علی بالاخرینا ري خود منګه په د بانی رسانو خلقو کی سلام په نوح سلام په مخلوقات کی ننم کو څوک د نوح سلام نو مخلی نو علیه السلام ور سلام په ماناده دعا او د رحمت باندې وی دلتا دلا رحمتو نبی په نوح علی السلام ان ه کذالګه نذل <خخخخخخخ> موسینینا وشکا دارنگی <متحدث> بدل ورګو مونګانی <متحدث> کانولا یقینندې زمنګ د باندې ګانو مؤمنانو نو بیا هرکل مونګار وسانی وینا من شیه دی ل ابراهیم یقینند داله دنا خامه خی ابراهیم علی السلام کلا چی راته وګړل را خپلتا به قلبین سلیم جگ جوړ باندې دشير شرکنا پاک او صفازړې وو اذ قال الیه کلا چی یو بل بل را کوم دا مازه تاب دون د سشي عبادت کوی ایف کان الی اذن دون الله درید دون آیات دروغه الها به د lana اراده کوي وما زنو کوم برب العالمین د سره خیال تاسو بر د مخلوقات و نظر نظر تن جمعا نوی قتل قتل پسورو کی یا په خبرو ده دی کی نوی په خبرو کی قتل وکړل یو مطلب دا چې واخې معلومه او نسورو دی قتل یا قطعاتل کلام دی نو مان دا چې سوچی وکه سوچ په خبرو ده دی کی فقال وی وی انی سقیمه ذره چې زو بیمار شم سقیمه ناسه اسقیمه ذره چې زو بیمار شم استاذ د وی شرګا استاذ دی بدملینا پتوالو واوڑیدل دہی انو دد نامو د بیرین شا گون کی فراغ راغ ایلا الہدیما لی ہود دئیتا وی راکم ٹیکر یو پپوختو کی میست او پو پپختو کی موی فراغ ایلا الہدیما راغی لی ہود دئیتا وقال موستلزم چې مال راوي او ریډول السلام علیکم ایوه نبیو نو دا هم مستلزم یا سی مال راشو دا مستلزم چې مال را نه وي السلام علیکم ایوه نبیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مازکی شي وې السلام علیکم ایوه نبیو پتاوانه ادا الله نبی نو دا لازم نه نبی علیہ السلام دی زمنګ دا خبره واوري او دویم دا چې مونږه ناقلین یو باندې به لەسلام ته پر میراج کې ویلې شوې دي چته ودا وایي چې السلام علیکم ایوه نبیو اابا لازم نه چگینی مړی اوری فقال الا تاقولون ابراهیم علی السلام ورته ویتا سوال نه کوری مالکم لا تنذقون خبر ویل نه کوي سری تاسو لږ خبر نه کوي وراغا عليهم زوربانا راغا پديبانا پو وحلو سرا بل یمین مضبوطيا سرا او شیر شير کاتا چه ورانه ندا پو کمزوری گزار نورانيگی دا سي مورانوه چه بجوده کی پو مضبوط گزار اورانه کا او دا ابراهیم علیه السلام دا خالب ابن والی دا دا جریر ابن عبدالله بجلی دا دا وی سنتی فاقبلو إليه يزيفون رام خاموشو دطاب ويوهونكي يعني تغرى خلاصو قالا تابتونا ماتنه دونا هو إبراهيم علی السلام هيا عبادت کا ويدارسو چه تاسو کنستليني تاسو تراشلی دي والله خلقكم الله پیرا کري تاسو تاسو عملونا قال ابنو لهو بنیانا ويدو جوڑ که دلر آباده فالقو فل جهيمة او دوی دلارا په جاننم کې واره دوه به کېدا اراده وکړه ته چل فجال الله هم الاسولینا وګور زوی می دلارا زلیلا وقال انی زائبون الی ربی وی ابراهیم السلام زتلن کې هم رتا سیدین ماتب لارو خی اولنې مهاجر په دنیا کې ابراهیم علی السلام او دا اولنې اجرات او 아이브راهیم علی السلام روان دي رب تزی، او حجرت کئی، عبادت در رب تزی، زکر پده ملکی شرکی گی، ربی رب حبلی من الصالحین، اے رب زمار آئی که ما تزنی کانو نا، توحید پا مسئلہ کدر تا تکالیب ورسیدل، دا اللہ ندو آگانی غوڑا، اللہ ودرلہ پاولاد کی نیکان پیدا کی، او دستر کو یخوین کی بچی بدلہ در کی، فبشرنا او بغلام علیمہ، ډیره ورګړمګ دلاله بالغ صبر نه کوه ولما بالغ ما اوسایا ارګلا جوړه زیبه ده سره منډوتا وی ویه بچیا انی ارافل منامی بشکاز ژوندم په هوږی امتحانو او ادایکیننچ امتحان دی کالا ورته حکم کړی وی چې زو دې حلال کا ناغه حکم بیا منل کې دا خو به امتحان نو خو دا الله خويمتحان پدیش جېبراهيم عليه السلام خوب ني الله ورته حکم نه نکړې خوب ني چیزې زوی حلال ما او دې هغه خوب پرښتیا باندې اړې او پزوی باندې چاړګ دي دا امتحان دے. علیہ دی ابراهيم عليه السلام به ولي خليل نه ګرځیدله الله چې ابراهيم عليه السلام صرف خوب لیدلره هو د الله د پاره خپل زوی باندې چاړه راکایي یا بنيا اي وي چې اني ارافل منامي زوین ما پا خوب کی جزا لالو مطالران پانزو رقورا مازاتا را سوینی سمشورا سو که قال ویوی شا ابدی اپلا را افل حکاماتو مرا چه حکم کولی شیداتا زره چوب مومی ما که غوانی اللہ دا صبر ناکونا فلم ما اسلمار کلاشی تاوی دار شدوارا وطل لحول الجبین وی غرزو دل را پڑمخی ادا پڑمخی دا دا پا مشورا بانی غرزو لیو چپلا رما پھڑ مکھو غرزوا ہچ نہ کہ ما, ما تے دیو قتل او تر تیرا باندرا گد اللہ پو حکم کیرنے سستی رہشیں ہا سمر تابیدار بچو لا لا ور کڑے دے او عورت چولکے تیرا کڑے دان عاشقلے بیچارہ رکھ کلا اہی قسوال نہ کول ابراہیم علیہ السلام بیا تیرا ک تیرا کلا زما کے لے را ویش تلا ا جاویش تو چ بے اللہ ورت گڑ راوستویاں وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ أَوَازُ گَمَنګ دای إبراهیمه قد صدقت رويہ دای سره رشتياري کې خوب انک ذالیکا نزل محسنین وشې گَمَنګ د ارنګي بدلا ورکو نيکانو تام ان هاذا الاول بلاء المبینا یقینا دا خامخ ایم پهیان دې کارا وفدنا به ذی بن ازیما فدا ک د باب د فدا دی د بابنا رستو چې کله بار راشي بي زبهین کې دا به راغلي نو بیا او روستو بیا بلس نه نو معنا وداوی چې قربانول فدا یي دې بیا په معنا د قربانولو راځي لکه حضرت صادق نبی له صلوات و سلام وي فدیتو کبي ابي و امي زمامو رب لار دې ستانه نو دل تدافی دیا پا مانا دو قربانو لو. وفاده ناو بیزی بی نظیم. او قربان که منگا دل را پری خود منگا پا دبانی پا روسنو خلقو کی. سلام پا ابراهیم علیہ السلام درگرنگی بدلورکو نیکانو تا. اینو من ایبادن المومینین. یکنان دیز منگ دبندگام نیکانو نو مومینانو نا. زیر ورکل منگ دل را پا ایساق باندی چونشو نا نیکانو نا. و بارج نہ لے ہی والا ایسا کہ خیر میچولے پدبانی پیسہ ک علیہ السلام و من ذریۃ ہما د اولاد دی دوانا نیکی کہون کی و زالیم نہیں ظلم کہون کی اوزان سن رکھ کارا دای رب کو پاغا مشرکین وبان و ظالم للنسی چستاپ اولاد کے ظالمانی ہستاپ وسیلہ باندنی شخلاصی رد پر مشرکین وبان یا چابانی چاوی د پلان دی برکت او د پلان دی مقام اعلی راکی لقد مننا على موسى و حارون فتح سرحسان مکره و موسى و حارون علیه السلام اخلاص کرده من دادوار و قمد دادوار و دا مسئبت لوئنا من الكرب لزيم دا مسئبت لوئنا و نصرنا و محمداد مکره و غالب و آتنا مل و مل کتاب ورکره من دادوار لكتاب کتابه مستبین کاره و آتنا و مصرات المستقيم خودل من دادوار دالارنگ و ترقنا ما في الاخرين ریشمې په دې دروازه باندې پروستا نو خلکو کي سلام په موسی او هارون السلام ان كذالک نزل موسى نينا بيشګه موږ د ارنګي بدلاور کوونکي انو탄 ان هما منه عبادنا المؤمنين یقینا دا دروازه باندې ګانو څنګه مؤمنانو و وين الهیاس السلام من المرسلين یقینا نیلیاس علی السلام خامخادله کلي شو نو اذ قال لقومي كلا شيوخ القوم تا الهد دغوني تاسو نه يريږي ته دونه بالا ایا رابلی تاسو بال بدو ب دی بال دا سلی رګزه وږدو دا ب سلی رګزه اوږ د جوړ کړړ او لې ټول ملغا لريوي او بال خاونته میلی کېږي و پهلهتهونه اهکو دی نه بال خاونته میلی کېږي او دنیا پښان هم خلک کله کله پخته خلککه و خاون د می باانه ته بالا ایا رابل ای بال و تاسو و تدرونه احسن الخالدین ابری وی تاسو خستر مخلوقات خسته ده جوړون ګنن خسته ده خالدینونه اغم بری خری بعض خلکو نو ما خلق کنا ولیاس علیہ السلام خنو ما غسه تدونه بالن الله ربک و ربک و ربای کوم لو ولین الله دا خالق دی ربک و ربای کوم لو ولین خالق سوګو الله چې رب استاد رد مشران استاذ و رنبانو ده فکر زبود و درو جنکت لرام فا انهم لمو ضرون و یقینند وی خامخازیر بکریشی عذاب تا مگر باندیان دالا خالید شوی و ترک نالے پریم خود پا دبانی پروسن و خلقو کی سلام علا الیاسینا فا الیاس علیہ السلام انا کذالکا نجد المحسینینا بیش کمنگا دغرنگی بدلول کونی کانو تا انہو یقینند زمیند بندی کانو مومنان دا اولود علیہ السلام دلیکل جن او کللا خلاص ک مند لله هل د د ټولو ال عجوزن فغاابری نه مګر خده دد به پاتې شو کې سمت مرنا لاخرین بیا میں حالکو روستنی و نکمله تمررونا قین تازو خا مخې کوئي۔